اینا فطاستا غنه چرغلی ودیت تلایل فافونا مافیو کمن حال ذالیک د تین السلام تا سلطان الحجت مبینا احکارا فه پر تړې من فقع هم د پاېدي توهغ غ چلوې تور دی د می سااق هم دپاره د ل غستو د دا دانا دا وناله هم دا لو من ته اوخل بابا وونو ځی په دروازه باې سجددن په داې حال کې چې تازو سرونه کته کوون کې وناله هم ایلو ما ته لا تازو زیاتېمه کوي ته سب کې پرو د خي د معیان اختار م کوئ واخنا من هم اغستې او ماده و سبب دماتولود ددای فبما نقدهم جار مجبور ده عادت متعلق رسترا روان ده آیا رست دي آیات کي بل تو بالله عليه هاب كفرهم فبما نقدهم سبب دماتولود ددای می ساقهم لوذ دای سبب د انکار ددای بیاات الله ذاللا دات رنا وقتلهم الانبياء سبب د وجلو ددای پیغمبران لرا بغیر حق المناسب کام په سبب دایلو ددی خولونازونه زمنګ او غلفون په پردو کې پرته دي خولووناظونه زمنږ او غفون دا خولوخی د د علمدي ډاکتی ستاعلم تاجت نشته بل داې ل ده تو به الله مهور د الله عیه پهی بکوفرم په سبب دیین کار ددی فلا منونهغ ایمان نه راړي قلیل المگر ایمان لږ سر بقرهې افمنونه ب بعضل کتاب و ت فرونه ب بعض. وبقضيم سبب ده کفر ددای وقولهم سبب ده ولاده دای علی مریمہ پر مریم وہتانن تہمت عظیمہ لو یہودوی عیسا علیہ السلام نعوذ باللہ ذینانہ پیدارے باغیم تہمت لگولیو خخلکم ددین پاک نپاتی کی اوس قوم چې د سیاست په جذبه کې راشی سم مولا او سم عالم وای او یذی ددہ دا دا دا دا پلانایران دای سرا سره بنوی له تعلق له ایزنه پارا ای بدنامی کی بان بیا هغه چې نا کاراین ووایې بي او چې ساده وولې په وای, وای. وقاولہم په سبب دې وین عادت هي ان قتلن المسيه يقینا وجل يوم مسيحه عيسى بن مريم عيسى چې زوی نه رسول الله د الله پیغمبر نو هغه چې تور ته پیغمبر وای نو وجني لا پټوک وای ښا الله او ما قتلوه دا نه دې وجل عيسى عليه السلام نا لگه که وجه لیلو پانسی کره بی وماس والا بوهو او نه ده پانسی کره ده یقل را ولیکن شبه لیکن شکل جوړ شویده ده عیسیٰ علیہ السلام لهم ده ایتا شبه ها دو مانی مفصیلی نکڑی وگورتا که ده شبه ها یو داره چکل یهودو داغ پسر شکایت ہوکو بادشای وقت تیوی استاد حکومت خلالت تختا التا که عیسیٰ علیہ السلام اد نیا خپل پکې دا د چي اور ډیر شری ساړو عیسی علی السلام سخت مخالفو خدای د عیسی علی السلام شکل پاغو چو کوم ولکن کن شبہ علیهم یوم انا دارا ولکن شبها لیکن شکل جوړ کړې يهود نسوارا وتا يهود تا لهم يهود تا د عیسی علی السلام بلکس عیسی علی السلام شکل پاغی اګبان واچول شو د هغه شکل دیتہ جوړ شو دی غو وجنو ولكن شبهها لكن شكل واچولشو پي اوس اړي باندې د عيسى عليه السلام له همدي يهوديان و تا د بل سړي نه ورته الله پات چې هغه ډېر شريو د عيسى عليه السلام شکل جوړ کول د يغو جو اياباز رواه تو کي راضي چې دا په یو کوټه کې باندې عيسى عليه السلام یې قرباني ور کوي ته زما په ځای غو وجه زما پسای غوجل شریو نیک سړی وي رمبای معنا سوا شریو دا الله پتور د سزا د عیسی علی السلام شکل پاغوا چو ردی غوجو دیمه مانانا چې عیسی علی السلام یو قربانای ولا سوق کی وي زمما پسای غوجل شي زماد شکل الله داږي یو وي زو عیسی علی السلام پر الله خو جو برفع الله الی تاس وال عمران کې ویلی ما بقرہ کې انی کا وارفعک لداهاتندې دمه معنا تاسو مفسرین دا کړو يهود مولانا پیرانو عيسى عليه السلامونو وجنه خدای ته په بل سره دا کوم ا دې عوامونه پټ کوو خاخه کو ورته دې بل نو ګوري خا نه له په لبالا من اسامه وجله یو کوي نه چاته خبر دې کوي ورته الکه دښمن بڅړیو وای نه خايبه اومه دنیا ته چې بیا بل راوونهږي نن له سمندر کې غورځو نو بل بووی به یې موږ سره دا شي ټیم دی چې دا بار او باز وختاره کوي لا لا مداری دې مداري میله تللو اته دوی غوي او ټول خلک راځي څوک شي په څوک شوی نو بل ما نه لاله دې کتاب مولانو ذاته کارو وکړو یو سره راګېر کاغایو واجو ادا عوام نه پټکو اخاخه کو به منګه غوجللې لا لا وې دې پښکې پراتي دي واخلك لیکل مشتبیق ریشو شب بیا مرا مشتبیق ریشو وجلد عیسیٰ علیہ السلام لهم دیتا خپلو مولانو مشتبیق رو غی وجب بل سرے او دیتا ایمنگا غو جلے دے و ان اللذین یقیننا خلق اختلف ہوچ اختلاف کردے فیهی فعیسیٰ علیہ وجل دا کې ل شرلخوا مخه په شر کدي من د ووجو د ایثاله سلام نه ماله همبي من علمو نشت د دره پهبال د د په ووجود دلیل الله تبا نو مګ رواندي خال پسې وماقطلووه د نه د وجلغا یقن یقینی بررفه ال الله او بلکې پرتکره د ایثاله اسلام ل راله الی پلتهتهلهمن د بسلمانان واقییده سده ایثالله سلام سپو کې جووند دی او اخ کې به الله را کوذي. وکان اللہ عزیزا حکیمہ ا دی اللہ سورور ہاں نو د سلیمان اخلاصول کئ حکیمہ دې کې حکمت ته و ایمن اهل الكتاب یقینا بعض اهل کتابنا نشته بعض اهل کتابنا مگر ایمان برالي بيحي پي صل اسلام قبل وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِهِ مَغَر إِيمَانُ بَرَارِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ مَا قَدَّدِ أَهْلُ الْكِتَابِ نَا فَقِيَامَتِهِ أُبِ إِيمَانُ بَرَارِي خُدَا إِيمَانُ مُعْتَبَر نَدِ بِهِ ذَمِيرُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا أَمَوْتِهِ ام ذَمِيرُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا پړمباي ترجمه وَدَيْمَ ترجمه باندی لَا يُؤْمِنُ بِهِ كِي ذَمِيرُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا أَوْ قَبْلَ مَوْتِهِ ذَمِيرُ لِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَا قبل موتی ہی محکی دا مرد دا ہی کتابنا. ویوم القیامت پر روز دا قیامت یکونو وی عیسیٰ علیہ السلام علیہم پا دا شہید آگوا فب من اللزین فسبب دا زیادی دا آگا خلقو حادو چی یہودیان دی حرمنا علیہم حرام کردی منگ پا دی من او محکیو بمیساقی ہیم دا حرمنا دا دا مطالق تے مطالق پاک کحلت لهم چه حلاشیو دی لرا و بسود دهم پا سبب دا بندولو دا دی عن سبیل اللہ دلار دا اللانا کسیران دیرو خلکو لرا و اقلهم پا سبب دا غستو دا دی ار ربا سودو و قدنهو عنو ایقنان منشیوی دی اہلی کتاب دا سودنا و اقلهم سبب دا خوراک دا دی اموال الناسی محلون دا کتابو کار سودو احلی کتاب و کاردان چه ده مسلمانان و سالمی دنیا پنا جائز امال تیلمیل وحی و آتنا للكافرین تیار کرده من کافرانو لا ملهم چه دائی دی عذاباً علیم آزاب درناک و آتنا تیار کرده من للكافرین آزاب درناک ملهم چه ده احلی کتاب لکم خلق کافر دے عذاباً علیم آزاب درناک بشارت لیکن راسخونا لیکن آ خلق چه مضبوط تی فی العلمی پا علم که ملهم ایمان را لې پا کتاب جتا تراله کې لشهره وا ما پا کتاب قرزل من قابله شړاله کې لشه استا ماخي والمقيمین الصلاة او خلک چې ترون کې نماز دي والمؤتون زکات او خلک چې ورکي زکات والمؤمنون بالله او خلک چې ایمان لري په الله واليوم الاخر پرواز روزه تلای اولایک سنتیهم زرد چ زبور کوم دایتا ورکو بمندای تا اجر اعظم ثواب لوي دعوت ورکول ابا شرک باندې راځو انه حين الایکا یقینا من وحیکریه تا پیغمبر کما اوحینا لکه څنګه چې وحیکریه پرد شرک او کوفر کې اعلان وحن علی السلام تا والنبین پیغمبرانو تا من بعد هی پس نوح علی السلام تا اوحینا الایبراهیم وحیکریه من ابراهیم تا واسماعیل اسماعیل علی السلام تا دا تفصیلی جواب دی هغه وی موږ په کتاب پکاره دی الله وی ما هدی پیغمبرانو تا نه دا و اصحاب اصحاب الله السلام تا و يعقوبا يعقوب الله و عيسى عيسى الله السلام تا و ايوب ايوب الله السلام تا و يونس يونس الله السلام زبور و ورکړم اې د مملکي لګي واه کړي نه تا ته مم لګي وکړه ورسولان ډېر پیغمبران قد قصص هم چې یقینا موږ بیان کړي دی هغه کا پتا من قبل ما کې ورسولان ډېر پیغمبران لم هم چې موږ یې بیان کړي پیغمبران لایکا پتا وکړه الله موسی تکلیما د توراتنا علاوا الله موسی عليه السلام ته لګي لګي واه کړي خبرې کړي وکلم الله موسی خبرې کړي موسی عليه سره الله تکلیما ته خبر سره پیغمبران درالې ګلو حکمت ارسل مبشرين ورادين رضي الله انهم سيرور كونكي و منذرين يرور كونكي سلال الله <سؤال> يكون للناس كذلك پارا کینی شخ خلق لرا الله فلا حجه البانا بعد الرسل پس رالي ګل پیغمبرانو نا چې بیا داونه او یا الله که پیغمبرانو درالي ګلې مونږ بسابو وكان الله عزيزا حكيما ادي الله پاک زوره او حکمت او لساد لكن الله يشهدوا سو مطلب کديстаў پیغمبرين نمني اس پر وا مکه الله لكن الله لکن الله لیکن الله یشهد گواہی کوي بما پا کتاب انزل الیک ا چتا ته را لګله انزله هو الله را لګله قران تا تابع علمه سره د پوهې د الله نا والملائکه یشهدون فرشتيون گواہی کوي وکفا بالله شهیدا پردے الله گواه إن الذينا <سؤال> كفرو نا خلک چې ان کار ک ستاې غمبرنا وددو من شوو ملقي خلکو لر عن سبي للله دلاري النا هد دولو كن نهي بيلا شو دولالمبعده <سؤال> په بيلارائ لري سره إن الذينا كفرو كننا خلک جي دي زلممو ظلميووك لم يكون الله ندي الله يافر الله هم چې بخنو ک نري الله جو بخي داتا توري دا جنت اللہ طریق جہنم مگر لارد دوزا خالی دینا بیامیش ویدی پدی کے ابدا نمیشا وکاندالک علاللہ یسیرا او دیدہ کر اللہ تاسان یا ایو اللہ سو ترغیب ورکی صداقت تا پیغمبر و قرآن تا او قلق دا پیغمبر و قرآن ہوئے کې بلفیوکئ د لم نه بخلا شي یایول ناس ا خلکووقد جاکو بر رسولو یاې نند راغلی تااسپې غممربر حقې پر اختیا بیان من ربکم د طرف د تاسو فامینو تاسومان رائ خیر ل کوم دا ایمان را ل ستاسو د پااره دي و ان تکفرو ک تاسوین کارو کوئ اس پرووانی دی اولی فرین نه للله یقی نندې الله د رماغاې سماواي چې براسمانو کېول اررض لاندې پمته کي قال الله علیمل حقیمه ع الله پویو حکمت والله اَلی کتابَ مولان برات کئ شرکیات کئ زیاتې کئ یالل کتاب یالی کتابو لا تغلو زیاتې مکوئ فی دینکم دین خپل کئ الله حلال او حرام افظای وصاتی الله حرام او حلال موئ حلال او حرام موئ و, و برعات مکوئ ولا تقولوا علی الله الا الحق مگر حق انما المسيح یقینا المسيح عیسی ابن مریم, عیسی مریم اللہ اللہ او عیسی یلد مریم ده رسول الله ده الله رسول ده و الله کلمہ او الله کلیمادہ یهود ویداد سینالہ پیداده پیدا سوارو ویدا خدای له خدای زویری و زیاتې مکوئی القاها ورکړی د الله کلیمہ اله مریمہ مریمتا وروحل او روحته من د الله د طرفنا وکا وروحل او روحته منه د الله د طرفنا الله جون دې کړې وې نہ سوارو ځله دلیل نیو دا د جز دې د خدای زویری دا سلام ا پیدا دی عیسی علی السلام منهدا الله لنا منهدا الله لنا ده هارون رشید په وخت کې علی بن حسین واقدی رحمت الله علیه او ده هارون رشید په دور خلافت کې یو ډاکټر او عیسائی او طبيب وو د دوالو مناظره وا اغه عیسائی ډاکټر او طبيب سه وي واستاسه قران کې دي چې عیسی علی السلام ته خدای نه دی داعیاته ولسته عیسیٰ علیہ دے و روح منه عيسى عليه السلام پیدا شوهلې او روح ته منه ده الله نا اساسه قران کې لری آغا علي بن حسين واقعي رحمت الله عليه ورته ښادو چې ته ځان لګا تلین دي من هو چې عيسى عليه السلام ده الله جوز ده او هغه زوی ده آغا له پیداره نبي اخو موصل له ټول شي او دا سالمو دنیا به مو شي زمون کې خدا شي بليا ته مشته مني به ويا کوم نه دي سور جا سیا پیندشتم و پارا سور دوخان پسوت اور داگه تیره نمبر آیا سور جا سیا سور جا سیا پیندشتم پارا سور دوخان راواروئی آ پلدی پلراتمگوری گوری جا سیا پیندشتم پارا اور داگه تیره نمبر آیات راواروئی سور دوخان پسوته سور دوخان اخیری سورت سوره آجاسیه ده تیره نمبر آیات راوالا ویز بریگانو امون تو تیره وکی ده دلیل دالیم نی حسین واقی رحمت اللہ لی دلیل پا دیکھا ورا وَسَخْخَرَ لَكُمْ تَابِكِرِ دی تَاسُ لَرَا مَا آغَا فِي السَّمَاوَاتِ چِ بَرَاسْمَانُونُو کی دی وَمَا آغَا فِي الْعَرْضِ چِ پَزْمَكَةِ کی دی جَمِعَ نلتا با سکیلتاو من ہو دے نلتاو پاستیدلال تا پوششی تاسو خووی اے ڈاکترا عیسائی روخ و روخم من ہو دا اللہ نا روختے دا اللہ جزدے دا اللہ زوئے دے نو دید ہے کی ام من ہو راغلے دے اسو دی براس مانونو کی کې دی پزمکو کی ٹھولو من ہو دا اللہ نا دی لاتول دا اللہ ناوزو باللہ دا اگر جزدے انا اغای ایمان را لزدی مولانوه جمیعا منهو مطلب سه توان دا اللہ طرف نا مسخر دي الله تابع کری دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا طرف نا پیدا شوه دی دانتی دا اللہ نا جوت دی کچر عیسایان سرستا مناظرائی اسپتال دسترگو تلرشی اغای در تداوی انتا ام ام چیخ ام مسلمان پرس پویگی او ستاج جی نیو عیسایی نزال نشی خلاسولی وار اجازه کنه چې زه تر توخیما او بتا ته وستا قران کې تینه مانی خپل کتاب خو سره خام خام مانی خپل کتاب په المذان او خلاصه ان الله بتا ته معلومي زه تر تمه مولي کوي انا لیس رقق لمناد کلشتي ادين ليكي هاغا یا ترو د تیایا تیوب بل باندې حواله ورکي په استدلال توه کوي څنګه روحهم منه عیسائی وی پیدا او بچی له د الله نه نعلیم حسین قواقد ور تسوی وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه نبي اخزمك اسمنو من الله نديه تم دلع زوينا ووسو بالله ذي موريم نتا منين بينا بينا بهرايمان به بس دثي بولالم سمايمان دي نفرانيت فضا پري خدلي دابنوم كي عيسى عليه ما پرتو تي پرکاو پدیده پو شويوي کلی وَرُوحٌ منه مطلب دَارِ كَيَ جو اللّٰهُ جوندے کرے د خپل طرف نه الله پیدا کرے لا رضا نه چې الله نه پیدا دے فآمینو بِاللّٰهِ مانراळे په الله ورسولید الله په پیغمبرانو ولا تقولو تاسو موای سلاستو چې خدای اندري دي یو عیسا یو مریم یو خدای انت هو مل شي خيرلکم تعملکیدل سازل پارغ وردي خواه رئی انم اللہو یقناً اللہ الہو واحدون حاجت روا مددگاریو دے سبحانه پاکت اللہ لسنان یکون لہو لدین چشی غلرا ولدن نازو لے و بچے لہو ما في السماحات و ما فی الارد خاص چې رضی آقا چی براس مانونو لاندیس مکوکی دی وکفاب اللہ وکیلا پورا دے اللہ موار لَی یَتَنَكَّفُ الْمَسِیحُ چاری پوزل چونی چاری آرن گنی عیسی علیہ السلام ای یکونا ددین چشی عبد الله بندگی کو انکه د الله د خدای په بندګی هغه شرمیږي نه ولل ملائکۃ المقربون لا غفرشتې چې ذکر شي وی دي او الله تمام یتَنکف څوک پوزو چونی څوک آر او شرم کوي ال عبادتہ د الله د بندګی نه او یستکبر لوی کوي پس یحشرهم زرد چې جمعتی الله دایل الیه زانسر جميعا غوندو و الذينا هر آمو هرچیا خلک تمانې راړی امو الصال هااتتی کارونه کوي مفق نهسلات وبفيهم الله بهپورو کې غیته اوجره صابونه دغی زدو هم سواقع الله غ لله می فضي د فض خپلله وعمل الذي هرچیا کساندي و برو کړه ی عظ به هم عذاب ور الله غ ت عذابان علیما عذااب درنااد ولا جدونهغی ب نومومي لهو قزانه مندون الله د الله نصوه ولي دوست ولا نراننا عمد کوون کې ترغی ور کيصداقتهقرآو پغمبر ته یایناسو ا خلکو قده جااب کو قین راغلی تاته برانون الحوجت مرب کوم د طرفه درستااسونه پ غمبر زل نار عليهلیل د من اعلیکم تااسته لرن غنا دخ افمل فاعم الَّذِينَ آمَنُوا هر چا خلک د چمان رالهبلله پله واتهسومو منګړ او لګي بهی دا الله په توی پهقرآ فساوت خللو هم زر د چللان بباېهغی له ې رحمت په جنت کې من او د خپل طرف نه وفضې په فضل کې دي هم روان يستفتونك كيف توارثنا قال اويا الله الله يفتيكم فاتذكر كيف تستاف في الكلاله فباردغا مريكي چني اولاديوني بلار كلاله مناس كم زوري دي لباده بچو دلاثه ام على بلار دلاثه ام تعريف ك ان, ان امرؤن ساريو حالا كا مرشو ليس له ولدن على ود نو دد بچه بچي وله اختن على دد پارا خوروا على كا كم اخور ها يعني على لپلارا دا مور دوالو یا یوازی دا مورنا لپلار نای نی اوغا ماکی اخیافی اوخا فلحا دی لرا نصف و ما نمد آغا مال لے ترکا چی دے کلالا مولی پری اوس کچر خوری کلالا او دے رور تا پاتی شوا و هوا دا رور یاری سوحا پا مراس پاوری دی لرا ٹولا اللم یکل لحا کچر نو دے کلالی خور لرا ولدن بچے فا انکانتا کچر وی دا دوال رور کلالا مر شو رستو تی دو خویندی پاتی شوی، فلا همان دی دوارو لرا از سلسان دو دریمی براق مال با دریزا ایشی ده کلالا، نو د با دا د واقلی، ادا یو با بلوارس واقلی، ممان آغماننا ترکا ک کلالا پری خودی دی، و این کانو که جریوی دی اخواتن رونا خویندی رجالن سری و نیسا انخزی، کلالا مرشو عرصتی نرونو اخوین دی پاتی شوی کلالا قضا مرشو عرصتی نرونو اخوین دی پاتی شوی دا بسنگ تقسیمی گی فلیزہ کری دفار دنارینا مثل حضو الانسائین فشان دبراخی دو جینکو دی یو باین اللہو بیانای اللہ تاسو تا اخفل حکمان تبلو که تاسو پی ان حضبتے اللہ تدھلو تدھے دا پارا چتا سو بیلار اینا شئی یو بھین اللہو بیان ای اللہ پاک لکم تاستا قبل حکم لپا سورہ نیسا کے کراہتا انتا دھلو اللہ بدگن اس بیلار والے واللہ بکل شئین علیم الله پارشیز بانے پویا دے سبک بس کم امیو دوس آیاتو نوائی انہو بیا بس کو سورہ مائدہ پر ترتیب کی پینزم نمبر سورت تے او پ کی ایک سو بارنم بر سورت ت رسطو د سور فتحنا سور ماهدا ترکیب کی پانچ نمبر صورت ت فاتحہ بقرہ آل امران نیسا و ماہدا او پ لزول کی ایک سو بارنم د سور فتحنا ایک سو گیار سورت فتحه ایک فتح پسی سور ماهدا را لے گلی دا اله سور ماهدی نم معدل خواهی دی صورت په اک سو بارہ%, اک سو چودہ نمبر آیات کی باوجع راشی، دی صورت په اک سو نمبر آیات کی با راشی، اک سو بیس آیاتوں نے دیدا، ایک سو بارہ اک سو چودہ کی با مائدہ راشی، تیجی کی صورت سره ربک صرے، ماخ کی صورت کی اخیری آیات کی صبح اہو اللہ؟ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بَيَنَيْتَهای الله۔ پلاحکام ان تدويلو د دې لپاره چې تاسو بیان تاسو بیلاري نه شي د دې صورت کې و یا احکام او وې د حلال او د حرامو د دې صورت کې سوالي هغه احکام او وری زمالا ور سوره مايده کې کوم حلال له کوم حرام دي بل مناسبت سره سوره نساء کې الا اموری مسلمه انتزامي بیان کړو نو زده دا چې وي خريب وصل ثمن خري دلته سوالي دابا خريا دابا نو خري ل ارابات چې د باقبل سره نو داواده صورت صدا سالم صورت کې الله سبحانه یې بیان کړی فل حلال او فل حرام زمانه علاوه د بل چې حلال او تو حلال نه وای د بل چې حرام او تو حرام نه وای اعظم پیغمبر چې تم بیان نو داور تم بیان کړی دی حلال او حرام دی پیغمبر نه سیوا بل څوک حلال والے حرام والے بیان نشي کولی اګه هم باروم صرف چې خدای ورته وایي چې دا حلال دي او حرام دي بل سکه هم نشي کوله څو پوره چې خدای او رسول ورته بیان کړی نه بلچا حرام بګور نه مانی ښا الا بلچا حلال بڼه مانی سورۃ خلاصه ده لندا خلاصه ایدا ده سورۃ پدوهي سو کې تقسیم دي ورو مړي آیات نمبر آیات پورې روم بنافي صدا اځه ما د 76 نمبر آیات نا در 120 نمبر آیات اخیری پوری دا پدې صورت کې الله شپالذلویای والذین عملو شپالذلویای والذین عملو یا والذین عملو او دیمان خوندانو او فو پورا والے او کئ بل عقود باغلو زر سرا اغلوزونه د اللہ سدی چې الله کوم حرام کړي حرام یو ګڼا چې الله کوم حلال کړي دا ګا حرام حلال وګڼا پیغمبر چې کوم بیان کړي دی هغه حرام او حرام یې وګڼا پیغمبر چې کوم حلال بیان کړي دی حلال یې وګڼا دا بلچا حلال او حرام ممانال یا ای الذین آمنوا ایمان ولو اوفو پورا کئ بالعقود اغلوزونا چې تاسو پخپله قرانای کې کوم جایز کړي دی هغه پورا کئ او حلت لکم روا کړی شوی دی ستاسو د پاره بهیمت الانغا بهیمت الانعام چار پاحال بهیمت توي خړاړې جبه اشته خبرې پیلشي کوله مراد تنغه مې خې غړي بيزي دي او حلت راوځي شيري لا كونستاسه ده پارا بهيمت الانعام اگر خړاګان چې خبرې نه کوي ډانګر الا ما مگر نه دي حلال آغا یوتلا علیکم چلو استيوچی پتاسو بالي حرمت تاغي و تین نمبر آیات کی داغی حرمت را روانده غیر محلی صحیده شیطاسو نحلاله انکی دختار و انتم حرم حال ده چی احرام تر لی ولکا حج ده د ده د ده د ده احرامو تره انوز پا احکار نا علاله احکار ستوی یاد سلینه تختی وحشی غوام ایک اگر ده بزا چرک چرگوڑه محرم علالو لیشی و احکار حالت احرام کی نشی حلالو قالالیک هغه مرده در نه خوري فمثله پوری کیوه د عمره احرام دی اوتلو او سای در باندې پیښ شو او در باندې پیښ شو په حرم ته یاد حرم نه بار دا او حلاله نکړنو دا به سوک نه خوري پدې زه پوری کیوه جی مرغه د حرم کونتری دی حلاله نکړم محرم په حالت حرام کې دا مردار دا به سوک نه او سزا تی جوړه راځه هغه مخه جڑا دیزه خارینه لو محرم يزال لهم حلاله ولا بل لهم حلاله ولا شيء بس دبا لهم الحرام في ذخكار يالو دا دا له ولا شيء سريعه وامي حلاله شيء اختار شيء ستوي شيء كله زمان ارتصوي دحکار حراب, آ, حلالة حرام حلاله حرام ده دحکار په حالت احرام کې نور حلالي کول شي الا ما يتلا مگر حرام دي یتلا علیکم چې لوستېږي پتاسو شی غیر محلل صايري نه حلاله اون کې دحکار وانتم حرم حاله چې تاسو په احرام کې ان الله يحكم ما يريد يو... يقینا الله په حکم کوي داږي چې سغواري یا يا الذين <سؤال> آمنوا او د ایمان خاوندانو لا تحلوا تاسوا روام گنی بیزتی شاعیر الله د نخو د الله شاعیر جمل شاعیرا د دین د الله د نخو چې کوم دی جمعه ندی بیت الله د صفا او مروا دی او دارانګي کوم هدیه چې حجان ځان تلته حرم د حلالو د پارا دی ای د طول دی د دې بیزتی روام ګړی ولا شهر الحرام روام ګنی بیزتی دا غمیع عزت مندو بیاشت عزت من دی سلور دی او د ازن لده اوس پرجب شروع کیږي ایک وتره را ذکېږي نه دا عزت من ده لذي کوي او بل زی قال لا خالم بیا ذل حج او محرم ولا او روا ما گني دا دغه سارو چې حرم ته بوزيا حجان د حلالولو د پاره ولا القلا اذا قلاي الجمل قلاذ الى قلاذ ستوي كم ساويته چې چې ترا او دکه جوري پان او سانگا چولي سټا دغه د پاره چې خلک پیژني چې دا بيت الله تا حرام ته لګل شي التو حلالي کی لاغي تقو العدوي امبیل ها ندلته مطلب سره ولا القلا اذا اروامه غني بيزتي دا غام بیلونو چې هغه تا جولي شيوي دي د انبیل بيزتي ورلمکوا دا هغه سروي خوړو کومه ولا چې هغه تشلای وای ټکای سورلی پکای حلالي د موقي وبولا نور كاي بيزاتي ستاوي نا نا نا هاو كان دي بيزاتي ما كوا داخو پا زل دايا تراغ إنا صفا والمروة من شائر الله التمي دا پورا معنا کروا اروامغنی بیزتی دا غان بیلو نو چې هغه سارو تا چولې شي ودي حرامته بیاي ولا القلا اذا روامغنی دا اغس بیزتی دا غسارو سارو غی تان دې له چولې شي ودي ولا امین البیت الحرام اروامغنی دا بیزتی دا خلکو چې قص کون کی دي دا کور عزت مان دو دای سره دوکه دراکه مکوای غلطتی پی سی او اخلی او زایونه ولا وګوري دا دې حادثه دې ته کدار وزیر د امور مذهبی او دلته خو راځي وايي حجیان التمتنګو کنه دا داسورته له مایه دا نه نجنه ده ورنه پویګنه د وزیر سلام مقررهای په اسی ته لاجدا وایي پم نه کیو لا غلط ځای ورتای د استریوالی ځای لا تیار نی ما پخپلو سترګو لیدلیو زره پکېم الی بلاده پولونو نو یسته ودا 18 نمبر حلقه لا او خې ماده مې کم دا کې نه دا غزا یې کې زمدا والا امین البیت الحرام او روا مګنی دی عزت دا خالکو چې قسم کوم کې دیدار کور عزت من عمر له حجي الذي اه را دې دې سپنه کاه ولی مسلمان نه دې دې اورا په دې آیات د سوره مایدې خو لګو وګورکان چې سمر حجان تنکړي څومره لري لري زایونه ولا ورچړي دي څومره په هیڅ په کې تي وای فداج زایونکې دي رکی چې هغه د حلاکت او د بیزته زایون لري د عمل زایونه ورکه ښا نه د لا غي بیزتي نه لا يبتغون چه دا حجان طلب کوي فضلن فضل من ربهم ده طرفه ده رب قلنا و رضوانا رزاقول الله دې صلوته لې دې خپل رضا کوي تی کی بیزتي کاي واذا حللتم كل جتاسو حلال شایده قبل احرام نا فستو آدو نا احرام کاویده حرام نا سیوازایونو کیه علیکا فستو آدو امر دندادو جوک دا پارده نا نا اوستا لحکار رواشو احرام دی پران استو قربانی دی سوکا حلال دی اکلا شیطان دی اوشتو حلال دی حدیع دی اکلا پا مناکی دی روستو سر اکراو اقبل احرام دی پران وس ته حرم نه بار نه وت نو کختار کانو قوا ده حرم کار خو په هر حالت کې بند نه خان کچا حرام تر نه وکنی کړه ولا یجرم انلکم واتی پسلحه حدیبی کې حرام تن پری کو دی او توای وسپتی بدل اخلم دای رازی ناس نه چې هغه دې اولم سې هغه خبره پریدا ولا یجرم انلکم اختدینت تاسورا شناان قوم بول کافر ان سوادكم دديوجن چتا سويمان كليوي على المذيد الحرامي المذيد حرامنا ناسي نجي قديد يختكي ان تعتدو چتا زو بياتي او كيت يوم نبريدي على البريد ايمان فكار والتقوى كفر دكارنا يوب الملكوي اولا تعاونو امدان مكووي على الاسم وا صباندی او ګناونو باندې او العدوان او په بيدات باندې وتق الله دلته است عمل کې سيد نه کای کار کويو بل سرایم دادو کا ترماس اوسه چي اوسه د سنت کار وکړې دي او تقوا وکړه کار که قبر جوړي کی ګمبد جوړي کی اډمانی شاخیلانی نو یو بل سرایم امداد بکو اي په زما ترماس زما پکې زما ټنګ زما کټ زما بالغ پا پناراوو کې مستعمليږي خا زه قران نه کړم ذوره مایدا تیم نمبر آیات کی کمیتم لی دی و تاوان والل بیر یوبل سر امداد کوي غاره ور کوي د نیکای پکار وتقوا د فارس غاره پکار ولا تعاونو تاسو یوبل سر امداد عزیز ولي م کوي علی الاسم د غنا فکار والعدوان د زیاتیو بدعاتو واتقوا الله دلانا و یریګی ان الله شدید العقاب یقینا الله ساتھ عذاب ور کوونک دے واخر الدعوان ان الحمد لله رب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 ای صورت کہ اللہ پر حلال او حرام بیانئی 3 نمبر آیات کہ 3 نمبر آیات کی اول اسم محرّمات بیانئی حرمات حرام کھڑی شی دی علیکم فتاسو المیتۃ اغا مرداراں سات دہتی وہی آیا شریعت چې د حلالو لوکه متريقه مو قرار کړې ده پاګه حلال نکې دي تموردار وي ودمو اغه وینا بایولې شوی كما ویلا چې بایگی د حیواننا په وخت حلالو لوکه اغه وینا حرام ده ولحم القنزيري او حرام کړی شوی دي په تاسو باندې واقف القنزير دا له تمام اجزا ده حرام دي ودغواخی تخسیص دې د پاره وکړو چې اصل مقصد خو وغوافی و ما او هغه حرام دي او هله چې आवाज پورته کړئ لغیر الله د پاره د منختي د الله نه سوا به پاږې د الله دزا تعالی وا دبل چا پروم باندې منختو کې لو هغه حرام دا به نګري کده بوت پنو می کده نو ور پنو می کده سپ ماي پنو می کده قبر پنو می کده ولي پنو می نو اگر کاغه حلال شي الله نوم په واخلې واغه بیاو حرام دي لين وزن ساتي دارانغي د غير الله پلو باندې د حلالين علاوه شي زنا مذبوحين علاوه شي زنا تي سي دي تيلي او دارانغي چوراي دي پرامل کیږي روا باغانو پنو مي خلق مني والله و دا حرامدي دی نهځان سائ اول مول خلقتو هغه ساار چې په خپ کوې تسایست شي خپ کړی شيول ما قوزهتو او هغه ساار چې په ټپولو تساوښې جولی شي پهلهلو په ګټ ووي اړی کې دارنګې فوقه کرام ل کې چې د توپککار کوم دی دا مو قوزه کې را زکه هغه ګولای سیرل نک یغه چکول کوي نو کاږي باندې ډس سارا ملشو انا باندې کور یغه مرداردا راه کاریاله د مرک نرستو بیا حلال کی نه نه دینه وزن سا کوي او که شوا ژوندایو صاحب کی حلال دکره نو بیا حلال را وال متردیت او حرام کړی شي پتا زباندې هغه ساروی چې راور غفتلې شي ابل وان نتيحتو او هغه سروي چي سريکړې شي پهلارګي دي سريکړ او یابل سروي پخکرو اتي چي سو ولاتلې لاغينه ساقته ليو وما اکل السبع او حرام دي پتا سو آغا چي مات کي او خري اغيل رزن او او ساتي اوخي جي الا ما زق كايتم مگر دي حرام آغا چي تاسو حلال کئي په حاللولو شو سره استثناء تعلق تعلقق د سره دی دارو چېکم پکر شومون خق مووقزهتو متر دیته وال وما ا کلت س ک جې دا من خقا خپی شوه اس په کې او لالهکلا مووقزه پهلولو او داګې چې کمم سااروي د کمه او کو نه کته ا صاحب پک هو حلاله بل ساوی سري او ژوند دا جاندای او داران زناورو مات کړې او خلاص پکې شته اداغين رستو تا حلاله کرا او ژوندوري باندې نو دا حلاله ده او هر چې د امخ کېده و مائتا خواره ته وي چې مردا ری وینه کو نه حلالهږي او له یو په کلبو په دې نه حلالهږي او ملخته د غير الله بن حلالهږي لدي تعلق دا جاسر دا إلا ما زكايتم دا منخلقين راواخل دا وما أكل السبعو پوري دا لأيكي ساوو أولا لكنو روا دي وما زبح على النصوب لسم آغا دي چه حلال كليشي پا درگاو لبان دي نصوب دا جمع دا دا ناسب أو پمانا دا منصوب دي ادرول شوه ادرول سمت لفتا ادرول نيغو ننا. مقرر کړې دي کاغه وني کاغه غټي کاغه او کاغه دی یو نیک بني ادم د چينلې او یو ناستې پکړي او ته پته اراده کوي چې دل تعالی لو لو کې عبادت ته انودیتانو صوبويقه دغه زایرو کې حلالې کول په عقیده ده دي چې د کمزه کې زهل علوم چې دې کم خلکو ناستا کړي را هغ پهې خوشاليږ نو په دا ځو کې حالال کولو پهغې باې شرانې کې خدل دا حرام دي دماستا په ملکې دیک سړی په یځای کې چېله استې او بیا خلک لته حالالی کې پیسې غورځوي ته نصوب مشرکینو مشرکی د مکې تهله نهګیر چاپر ګټی ولاړوي نو پههغې به ساويلهلولو باغې باې به دهغې و کې ویل اچولې د پااره چې زمون خوال زمن د غضا شي ی ته نووب وخه لارنګې زما ستا په ملکې ی ځای ک سرکووج دي د دا خلک پ د پااسسه ګاټې او خاریا چې سله جوړ کي یا پهغیبانې پیسې او شرانې دغې ته نووب ویخه دغه دا ک چې یو حلال حالال پری شي پیسې د غور دا حرام دي ی اولهسبلته تسی مووبله اصلله او حرام دی پا تاسو باندی نصیب مالو مول پا غشو سرال ازلام جمع دا ظلم دا او ظلم غشی توی تو دا مشرکینو دا او رواجو چکلو بیدا سی او کار روانو کاغا با وعده کولو کاغا کوئی دن کولو کاغا با تجارت کولو ندهی برالو بیت اللہ تا او پا آگه که یو منجور بناستو و یو سلو پیبه ولوار کری دو بل شهید پنونبالی و غشی پراتو آبا که سوڑا کیو پا یو بیلی کلیو امرانی ربی ما تخپل رب حکم کره چی داکار کواه پا بل بیلی کلیو نحانی یا منعانی ربی زخپل رب منع کریم ابل بخالی غشیو لو چه کلا آکا سوڑی نبا آگا منجور آگا شراوی استو ابا کوم بلیکلی چې امر دی ربي ان دې کاسپا غکار کاو هغه ادب هم کاو کوې دن بهم کولا غمال تجارت آغاز به شروع کوو سوت لا ما زم شهید نصیب معلوم کو علاقار ته لقد زک وای خبرې مکوې هغه خپل کار ته وسپري او کاګه شپه راوته ما ته خیال کوې شفاقی بلی کلیو کی نہالی ربی منعانی ربی زغپل رب منا کرے نہ بس آکار بہ نہ کو کچا کرے تپوس تو کوئی دنی بکریو یرا وے زغپل رب منا کرے مدارکار زنہ کو کٹی چارت کو کس داندار وانول ب وے زی منا کرے داولی د دعیدہ داوا یہ ہو شهیدو شہیدو اغاز ما نصیب معلوم کرے دے اما تے دا کولو و نہ کولو حکم وکلو د خالیه شبراو به ک چې په بهلولی کړي بیا ک سوهې واچو او بیا راپول بیااب را ستل لکه ز تعمل کې زنان اکثر نسیب معلووبوي په بلو کې چتهواله ناستی داې غورځای او لیکلی کړي راغ چې ته را شي پهغلی پپ با د تونګو کې د د راغې ته وي او نصیب معلووبون د لاس ک او یا پالونا چون نہ دا حرام دی دا مکہ وایخا وانت استقبیو حرام دی پتا سبان دی مالوبول دخبول برقو نصیبول بالازلام پغوشو باندی زالیکوم فیسکو داو گاندیو حرام دی الی یوم نندرازی یایسلذینا کافرو لو بيد شو عقلک چ کافراندی من دی لیکم دد الاستعذنا اگه اوه چه بس دا مسلمانان و سمند پا دین نراریگی خواه فلا تقشاو هم تاسو تیمه گئی اگر چه دا اگه زور ده ظاهری و یاریگای تیمه وخشونی اللہ و زمانه و یاریگای علی اومانن اکملتو لکم ما پورک تاس لراتی لکم دینستاسو چه دا دین لکم غرض و مقصدو چه استاقید توحید جورو شی انو ما اگه کو وعدمن تو علیکم نعمت اپورا میکړه پتاسوننه په احسانات بل چاته بل دین تاسو حاجات نشته قران اسلام او حديث په پورا کړ اورادوی تمو لکم الاسلام دینه او واخړه ده ما تاسو اسلام دین اسلام ستو واي چې پاغي کتاب په ځان الله تاسپارل او داغي هغه حلال او حرام ته منزور کی ایوال پراړي او قبول کی دته ولې شي اسلام د غیر الله عبادت او بندګی باندې کاي ها فمالي مجبور شو فې مخ مسائل په لوګه کې غیر متجالفن پداسحال کې چني اوریدن کې لاسم الغنات لا بک چې کوم یو لشي زنا ذکر شو نو دې خوراک حرام دي ها که اوسړي باندې داتې لوګر اعلی چې غبرې کی ا ما تنور سره نه ملاوي کې کدان اقرب نمړېګم اَلو دَتی شُنا دی اوخری فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِشَكَّ اللَّهُ بَغُل کَ مَهْرَبَان دِ یَسْأَلُونَكَ أَيْتَفُسْ کَ اسْتَانَا مَاذَا صَدَقَ اشِی وَأُحِلَّ لَهُمْ جَرَوَاشِیدَ غَیْرَ لَا قُلْتُ وَرَتَوَّايَا وَأُحِلَّ لَكُمْ رَوَاقِدِ شِوِیدِ سَاعِدُ الدَّارَ أَتَيْبَاتُ او پاک او حلال شِزُنَا داو اجمال سره بلا تفصيل ذکر شو نو اس تفصيلا معلومي او ه وکاله ک احکار لو وزو ردا کوم شي سکار بن لرواده وا ما او حلال شي وی دي د پار احکار دا غشيز ک تاسو تعلیم او خودن ور کړی غایتا بلل جواریف د سری کول کول نو مکلبینا پدا حال کی چې دغه دا غا تعلیم ورکون کی سپی و مرغای تاسو لیگون کی ایخکار پسی نسپی ایخکار او دا باز او دا باتور او دا باقی ایخکار نا کل روانه ویده پاردری شرائط نمبر 1 دا چه ور تا تعلیم ورکڑی نسپی تعلیم سده چه سپی تادا تی پا ایخکار ادت کو چه ایخکار پسی تپری دی او اغا ایخکار تا لوو ای سو در لوو وسای در لوو ا دې هغه په پله نخري دا باست تعلیم سره دا باتور ادا باخي تعلیم سره چې ګله تا غا داسې عادت کې او आवाज ورتاو کې هغه طالب بیا راځي نو دا غ باتور او باستا مرغای پسی اسوي پسی اوسای پسی پرې وخوډو ادا الله انمدي په واغست چې بسم الله الله اکبر کله چې تلړی هغه کار مړو بس حلال دې هغه ژوند دې انو تبه حلال کینو نو دا اخکارو نوا صحابه کرام کول سپوتے ام دا اخکار چلو نو خودلیو امرغوتے ام خودلیو نو قصپے اخکارو ای پخپلے خوری نو دا دا دا قصپی ای